A hetedik fejezet. Jákob pedig Kánaán földjén lakott, ahol atya vándorként élt. Ezek jákob nemzetségei. József, amikor 17 éves lett, még gyermekként testvéreivel legeltette a Atya feleségeinek Bilhának és Szilpának fiaival volt együtt és rossz hírüket hozta atyának. Izrael pedig összes fiánál jobban szerette Józsefet, mert öregségében született fia volt, és készített neki egy bokáig érő köntöst. Mikor pedig a testvérei látták, hogy atyuk minden fiánál jobban szereti őt, meggyülölték, és egy békés szót nem tudtak szólni hozzá. Az is megtörtént, hogy álom látását elmondta a testvéreinek, ami oka lett a gyűlölet növekedésének. És mondta nekik, halljátok az álmomat, amit láttam. Úgy láttam, hogy kévét kötünk a mezőn, és mintha az én kévém fölegyen volna, és álva maradt, és a ti kévéitek körülvették, és meghajoltak az én kévém előtt. Válaszolták a testvérei, vajon a királyunk leszel, vagy a hatalmad alá fogunk kerülni? Álmai és elbeszélése tápot adott az irítségnek és a gyűlöletnek. Más álmot is látott, amit testvéreinek elbeszélve szólt. Álmomban úgy láttam, mintha a nap és a hold és tizenegy csillag meghajolna előttem. Amikor ezt atyának és testvéreinek elmondta, apja megdorgálta őt és mondta, mit akar jelenteni ez az álom, amit láttál, vajon én és anyád és testvéreid földre borulva hódolunk előtted? Így tehát testvérei irigykedtek rá, atya pedig hallgatagon szemlélte a dolgot. És amikor a testvérei a nyájakat legeltetve szikem környékén jártak, mondta Izrael Józsefnek, a testvéreid szichemben legeltetik a juhokat, jöjj, elküldelek hozzájuk. Amikor válaszolta, itt vagyok, szólt hozzá, menj és nézd meg, hogy jól van-e minden testvéreid és a jószág körül, és jelenzs nekem, mit csinálnak. A küldött Hebron völgyéből szihembe ért. Miközben a mezőn járkált, találkozott egy férfival, aki megkérdezte, mit keres. Erre ő válaszolta, a testvéreimet keresem, mondd meg nekem, hol legeltetik a nyájakat. És mondta neki a férfi, innen elmentek, de hallottam, hogy azt mondják, menjünk Dotaimba. Útra kell tehát József a testvérei után, és Dotaimban, Megtalálta őket. Azok, amikor meglátták a távolban, még mielőtt odaért volna hozzájuk, arra gondoltak, hogy megölik őt. Így beszéltek egymás között, íme, jön az álomlátó, gyertek, öljük meg, dobjuk be az egyik ciszternába, és mondjuk, vadállat tépte szét. És akkor majd megmutatkozik, mit használnak neki az álmai." Mikor pedig hallotta ezt Rúben, azon volt, hogy kiszabadítsa őt a kezükből, és mondta, ne oltsuk ki az életét. És mondta nekik, ne oncsatok vért, hanem dobjátok bele ebbe a ciszternába, ami itt van a pusztában, és őrizzétek meg tisztán a kezeteket a vértől. Ez pedig azért mondta, mert ki akarta menteni a kezükből, és vissza akarta adni őt atyuknak. Így tehát azon nyomban, hogy odaért a testvéreihez, lehúzták róla a bokáig érő köntösét, és beledobták a ciszternába, amelyben nem volt víz. És leültek, és elkezdtek enni. Fölemelvén pedig a szemüket, utazó izmaelitákat pillantottak meg, akik tevéjékkel gálaátból jöttek, és gyantát, gumit, meg gyógyfüveket vittek Egyiptomba. Mondta tehát Júda a testvéreinek. Mi hasznunk belőle, ha megöljük a testvérünket, és elrejtjük a vérét. Jobb lesz, ha eladjuk az izmaelitáknak, és nem szennyeződik be a kezünk, hiszen a testvérünk és a mi húsunk ő. Testvérei elfogadták a mondottakat. És miközben a Midianita kereskedők elhaladtak mellettük, kihúzták Józsefet a ciszternából, és eladták az izmaelitáknak húsz ezüstért. Azok pedig elvitték őt Egyiptomba. És amikor Róben visszatért a ciszternához, nem találta a gyermeket, és megszaggatván a ruháid visszament a testvéreihez, és szólt, nincs meg a gyermek, hová legyek. Fogták pedig a köntösét, és belemártották egy megölt kecskebak vérébe, és elküldték atyukhoz az üzenettel, ezt találtuk, nézd meg, vajon a fiat köntöse-e? Amikor azt fölismerte atya, így szólt, a fiam köntöse ez, vadállat ette meg, vad falta föl Józsefet. És megszaggatva a ruháit, zsákot öltött magára, és sokáig gyászolta a fiát. Mikor pedig összes gyermekei összegyűltek, hogy enyhítsék atjuk fájdalmát, nem akart vigasztalódni, és szólt: Gyászolva szállok le fiamhoz az alvilágba. És siratta őt az apja. A midianiták pedig eladták Józsefet Egyiptomban Putifárnak, a fáraó eunuchjának, az őrség parancsnokának.